Значить, за весь бій проти шести червоних полків повстанці втратили двох побратимів і декілька коней. Козаки жваво обмінювалися враженнями від бою, з якого вийшли переможцями, і з повагою дивились один на одного. Вотамана очі хмари Відпочивали на хуторах недалеко Буцнів. Вартовий козак доповів, що Орла хоче бачити селянин. Це був підпільник з пасивної сотні – він повідомив Отаманові, що кілька днів тому з-за збруча прибув сотник Хмара. З його розмов селянин зрозумів, що Хмара планував стати загальним Отаманом. Іншим же організаторам, зокрема й Орлу, мав визначити райони дії. Так Хмарі, буцімто, говорив сам Симон Петлюра. Довідавшись від селянина, де шукати сотника, Орел вислав за ним козаків під проводом підхорунжого Сендзюка Харка. Орел наказав затримати Хмару і відконвоювати його до села Сахнів, куди планував надвечір привезти на постій штабні сотні. Хмару знайшли в районі між містечком Буцнами та селом Білецьким, що на Летичівщині. Через кілька годин Синдзюк та його помічник Козевич привезли летичівського отамана до Сахнів. Орла ще не було, він наїхав пізніше. До цієї зустрічі отамани не були знайомі, хіба чули один про одного. Гальчевський спочатку добре перевірив, щоб переконатися, що це дійсно хмара, а не підісланий агент ГПУ. В цьому допомогли козаки, які знали хмару в обличчя. Орел перед тим, як почати розмову, послав кількох, щоб пересвідчитися, що це справді Летичівський отаман. Лише тоді хмару припровадили до хати, де перебував штаб Подільської повстанської групи. Старшини із зацікавленням розглядали відомого на поділлі отамана, який, переступивши поріг, зняв сиву баранячу шапку. Хмара хоч і був у дранті, виглядав молодцювато, в очі кинулися довгі українські вуса та велика бурулька на щоці. Орел ледь посміхнувся. Так схожий був хмара на козака з картини Іллі Репіна, який всім своїм виглядом промовляв. Як війна, то війна. Хмара, не знаючи, хто старший, попрохав вияснити, де отаман. Старшини показали. Хмара відразу підійшов до Орла, відрапортував і простягнув оригінальне посвідчення, власну фотографію, на якій було написано. Показувач цього дійсно є 3-го кінного полку 3-ї залізної стрілецької дивізії «Сотник» Хмара Харченко. Отамани тепло привіталися, потім Орел представив Хмарі старшин штабу. Коли сіли орел без зайвих церемоній, звернувся до гостя. «Ви, пане Сотнико, вже кілька днів у нашім районі, і не бажали нас бачити? Чи можна знати причину?» «Я, пане Ота, мене, по-перше, побоювався, щоби мене не взяли за большовицького агента, а по-друге, бачите, як виглядаю, обдертий, восий. Думав одягнутися, підібрати кілька козаків, і тоді вже балакати». «Чи балачка зі мною мала виглядати так, як ви балакали з бабами на млинку?» Ви там розповідали, що стаєте начальником всіх повстанців, а мені іншим дасте відповідні райони. Згоджуюсь, лише давайте наказ від головного отамана. Коли наказу не маєте, то мусите мати на увазі, що я офіційно вибраний, затверджений 1 травня біжучого року з'їздом повстанчих організацій Поділля. А від того часу маю такий звичай, що місцевим отаманам і прибуваючим з-за кордону приділяю відповідні райони для повстанчої діяльності. Для координації боротьби всі повстанчі ватажки отримують диспозиції від мене. Ніхто з отаманів не діє на свою руку. Боремося всі разом, планово. Отже, пане Сотнику, чи згоджуєте співпрацювати з нами? Чи підете своєю дорогою? Згоджуюся працювати, пане отамане. Щиро дякую. Моє рішення таке. Якийсь час побудете з нами для ознайомлення з методами боротьби? Тим часом причепуримо, озброїмо. Дамо вам кількох старшин із півсотні козаків. З кінця червня ви будете командантом 4-ї кінної повстанчої бригади. Семен Васильович Харченко Харчук народився 1886 року. В селі Мордене Війтівецької волості Литичівського повіту. Батьки його були хліборобами. Хоч і мали вони лише три десятини землі, та сина вивчили. В 1908 році Семен закінчив учительську семінарію. Вчителював у селі Ігнатівці Летичівського повіту. В 1914 році сільського вчителя Харченка Харчука мобілізували до армії.